Збіглося так, що наша парламентська делегація прибула до Ліссабона якраз у день вшанування поета, який пішов із життя 10 червня 1580 року. І перший вінок, що його ми поклали в португальській столиці, це був вінок на могилу Камоенце, чий мармуровий білий надгробок Стоїть у старовинному монастирі поруч із гробницею Васкодагами. На могилі поета виразно прочитується напис: Тут спочиває Луїс Камоенс, цар поетів свого часу. Він жив убогим і нещасливим, таким і помер. У ренесансній літературі Камоін знаний як автор щирої, виболеної, багато в чому новаторської для свого часу лірики. Що ж до його лузіад, то цей вершинний твір епохи здобув у тодішній Європі особливо полких прихильників. Камоінса привітали італійські митці. В Іспанії його поему високо оцінив Сервантес. В Росії на неї першим звернув увагу Ломоносов, не кажучи вже про те, яке величезне значення лузіади мали для розвитку національної мови і культури в самій Португалії. Для португальців ім'я Камоенса асоціюється з золотим віком їхньої класичної поезії. Геній Камоенса – Позначився і на інших видах мистецтва. Живлющий його вплив, скажімо, цілком відчутний в шедеврах архітектури, в творіннях всесвітньо відомого португальського барокко. Португалія – країна винятково мальовнича. Помірний середземноморський клімат сприяє тому, що всюди буяє багатюща рослинність. Хоч би де ви опинились, вашим очам відкриватимуться сади, сади, виноградники, повні життя долини та невисокі, укриті суцільною зеленю, гори, що не раз нагадують вам красу наших Карпат. Часом на гірській зеленій вершині серед густолісся зависочіє колишній королівський замок. Більшість замків нині перетворено на пристанища для приїжджих, для тих, кому португальці воліють виявити свою повагу. Тож і нашій делегації, скажімо, було надано під резиденцію один такий гірський палац, при наближенні до якого ви, мовіли, зупинитесь зачаровані. Увесь він, мов би, оперезаний блакитним квіттям увесь світе до окруж художніми панно рідкісної краси, в яких виявили свій незрівнянний хист майстри художньої порцеляни, ті чия мистецька слава сягнула далеко за межі Португалії. І усі ці панно будуть якраз на сюжети з поеми Камоенце. І кожне таке повите епічною величавістю творіння буде супроводитись милозвучними підписами, знаменитими строфами поета. З дивовишною художньою виразністю відтворено на цих панно міфи і реальність. Перед вами постануть пригоди бородатих мореплавців, приверне увагу засмучена красуня, португальська Ярославна, що сидить заглиблена в самоту у втугу розлуки постане бій з маврами і знесамовитілий володар стихій, що, виникаючи з бурунів, намагається перепинити шлях каравелам. Апофеозом поеми стане казковий острів кохання, де португальські мореплавці, як пише автор, зазнають незрівнянного чару зустрічі. З білосніжними німфами. А найперша із них Відкриватиме флотоводцю Тайни земної кулі. Вещуватиме прийдешність,